פרק ג. ואומר, שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל, הלא לכם לדעת את המשפט. שונאי טוב ואוהבי רע, גוזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם. באשר אכלו שאר עמי, ועורם מעליהם הפשיטו, ואת עצמותיהם פיצחו, ופרסו כאשר בסיר, וכבשר בתוך קלחת. אז יזעקו אל אדוני, ולא יענה אותם, ויסתר פניו מהם בעת ההיא, כאשר הרעו מעלליהם. כה אמר אדוני על הנביאים המטעים את עמי, הנושכים בשיניהם, וקראו שלום, באשר לא ייתן על פיהם, וקידשו עליו מלחמה. לכן, לילה לכם מחזון. וחשכה לכם מקסום, ובאה השמש על הנביאים, וקדר עליהם היום. ובושו החוזים, וחפרו הקוסמים, ועטו על שפם כולם, כי אין מענה אלוהים. ואולם, אנוכי מלא תיכוח את רוח אדוני, ומשפט וגבורה, להגיד ליעקב פשעו, ולישראל חטאתו. שמעו נא זאת, ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתאבים משפט ואת כל הישרה יעקשו. בונה ציון בדמים, וירושלים בעוולה, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו. ונביאיה בכסף יקסומו, ועל אדוני ישענו לאמור, הלא אדוני בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. לכן, בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים עיין תהיה, והר הבית לבמות יער.